За розпорядженням влади, там, де місцеве населення частково лишилося, жоден господар не був залишений в своїй хаті і на землі своєї садиби. Пролетаризований селянин не повинен був жити у своїй з дідопраді до власній хаті. Почуття власності, зв'язок з місцем викорінювалися послідовно і вщент. І так далі й далі. Виходило, що за Сталіна легально Плюжити режим міг тільки розвідник, такі собі зорги. Віктор Петров проаналізував добре відоме всім радянським людям гасло «Знищення класів», яке звикли тлумачити як заклик до стирання різниць поміж класами. Думалося, умови життя на селі поліпшаться так, що всілякі вигоди наблизять їх до міських умов. Зрівняння життєвих умов, міркували – Півбожевільні люди після знищення мільйонів чоловіків і жінок, старих і дітей. Це і є, мовляв, знищення класів. Ні, проголосив радянський розвідник Петров. Гасло знищення розумілося в усій нещадній люті наготі цього слова. Ті, хто закликав до знищення класів, власне й дбали про знищення класів, і ні про що інше. Ось до якого глибокого одкровення до якого страшного наукового відкриття дійшов потужний аналітичний розум московського агента. Багато пізніше цю думку, що вітак уже носилась у повітрі, висловив Олександр Солженіцин. Можна було повірити, що знищуються класи, тільки ж люди з цих класів, начебто мали б лишитись. Але чи не занадто вже москувався Віктор Петров під антибільшовика? і які злочини проти української еміграції і західних демократій могли перекрити ту шкоду, якою завдавав він радянській ідеології своїми дошкільними писаннями. На цією проблемою у присвяченій афері Петрова Повісті його таємниця» роздумував письменник Василь Чапленко. Та не коли ж, як ночами, він мусив робити свою юдину роботу, писати звіти для Вергунова, що йшли кудись там німецькою військовою поштою. І от заяву харківського доцента він скопіював, взявши з собою до готелю та прислав кудись лід. Хоч той доцент через його пиху та зрозумілісті не був йому особисто приємний, але все-таки це був український діяч, і шкодивши йому він Петренко, і цим ім'ям виступає Віктор Петров у цій повісті, шкодив своєму українському народові, та клав вагу на шальку його ворога. Час від часу він мусив писати звіти про українську газету «Голос», що її редагував Богдан Кравців, та про журнальчик «Дозвілля» з редактором Спиридоном Довгалем на чолі. Хто там з письменників утікачів друкувався і що писав? Підла. Юдина робота. Єдиною сатисфакцією було для нього те, що він міг брати реванш. Ночами ж він хапався за перо і писав викривальні статті про більшовизм з офіційного погляду жидобільшовизм і друкував у тому ж голосі, а часом і в дозвіллі. Це все було ваговитим на шальці українського народу, на шальці його визволення. На цю шальку він поклав і четверте число українського засіву, Виданий у Берліні, хоч і без зазначення місця в І він тепер думав, чи бува ті його терези є тільки казуїстика, якою він хотів виправдувати свою службу у ворога. Лишається з'ясувати, а саме цього, здається, ніхто й ніколи з певністю не з'ясує, чи мав Віктор Петров свою власну ідеологію і яка могла вона бути. Світоглядні стереотипи роблять свою справу. Ми знаємо, як важко людям з колишнього СРСР примиритися з діячами, що з тих чи інших причин і міркувань йшли на взаємодію з німцями. І навпаки, як легко вибачають вони тих, хто заплутувався у тенетах КГБ. Таке, бачите, було життя. З другого боку, на Союзівці, штат нью джерсі Сполучені Штати Америки, пам'ятаю розмови про Петрова, який особлював найстрашніше КГБ. Тоді до цієї думки я ще не дійшов, але можливо, що ті, хто його не терпить, все-таки спроможні вибачити тим,